Eri zein bat, bastimenduetako margulari bat, irisgarritasunaz espezializazio bat duena, psiko eta sexu bat, bi-finantzia holkulari etxe bizitzen zat. Bosten presa berri horien interesa, instalatzeko indarrak eskaintzen dituan laguntzak elbide baten ukaitea eta surtut beste profesionaltzon baitan gurutzatzea. Donapoleko mintegiak sortzi bulego eta hamaikatailere da. eta emekimeki betetzen ari direnak. Janberte Gretz, indargarapeneko presidenta. Bon, Egan behar da, frango luzaz, uh, kasik, uh, bo, jende gutiikin gelditu dela, gure mentekia, eta, bon, hor, uh, izan baitzen, uh, urondi, uh, handi batez bat bon, ez gaztik gufango, eh, duela laurte, eta jara, bon, emeki emeki aigira berriz mutxo edar batzen montatzen, eta goizuntan lau enpresa berri, eta behar batak bosgarren batean, bon, errezibitu ditugu, eta jara, Oa, biziki konten gira zeren eta gure nintegiak hasik buleguen aldetik azteko, kaxik beti haizein da, bulegoan bakarrik libro gelditzen dena. Beraz bulego bakarra gelditzen da libro, eta sortzita hiler. Mintegi baten helburua delarik, enpresa berri hoian itzularaztea, biortetara mugatuz, aien presentzia. Baina, luzatzeko aukerak ere badira noiztenka, janberte Eran behar da, lehen biziko uh, bi urtetan, mintegian egoiten diera, eta gero, seku bon, lan ezparimaute deus ono uh, atxemaiten beren ofizioa xegitzeko uh, berzaldi, badute xantza honu berze laurtez gure mintegian uh, egoiteko anotel d'antroprize deitzen den bezala uh, erradaz. Interesadute na prexabergus siak ez duda indarekin aremanetan txarttzea, bitirako bideean dira Donna Paululehun, edo zozte indar, magga webgunera.